Образи на реалността 6 учебна година 28 лекция на младежки окултен клас Държана от учителя в София на 10 април 1927 година Чете Йордан Стоянов Само светлият път на мъдростта Води към истината Може ли някой от вас да излезе на дъската и да напише една мисъл в стихове? Не само стихоплетство, а стихотворна мисъл. Излиза Паша, която написва Бог Самичек ме посея и поляме да раста. Какво разбирате под той Бог Самичек ме посея и поляме да раста? Отговаря. Схващам го като процес, който се отнася до душата. Каква е разликата между посява и насажда? Отговаря, семената се сеят, а растенията се саждат. Посяването предшества насаждането. При сегашните условия, при които живеем, ако се възстанови мисълта, че едно семе живее, има съзнание, то е друго. Едно съзнание може да внесе една тягостна мисъл. Седиш на един камък, мислиш, че той има съзнание. Мислиш, че ще го натиснеш. Ходиш по тревата, мислиш, че има съзнание, почнеш да се огрешаваш. Като казваш, всичко има съзнание. Има и тела, в които няма съзнание. На тях имаме право да ходим отгоре. Те са без съзнание. Едно безсъзнателно същество, като седнеш отгоре му, усеща голяма приятност. Ако не седнеш, усеща голяма скръп и страдание. То е контраст в природата. А съзнателното същество, като сидиш отгоре му, твоето съзнание му предава и то се усеща в нещастие. Съзнателните същества не обичат да ги ограничават. Тогава как ще разберете ви идеята без съзнание? Животът в този смисъл не е диференциран. Болките всякога идват, когато човек се отдели, индивидуализира. В него се образува личността, желания, известни мисли. Тогава той се усеща така ограничен. При сегашния живот всеки един човек мяза на една напълнена бомба. Малко си изисква, веднага се запали и избухва. Тъй както се възпитават, хората достигат до едно състояние, внуката го наричат разслабване на мозъчната система, нервите не могат да издържат, не са достатъчно калени. Има голям наплив на енергия, която минава и разслабва нервната система. Тогава се образува едно индиферентно състояние. Индиферентен е човек. На външния свят не реагира. Нищо не го интересува. Сам е недоволен от себе си и той не знае защо. Ако го хвалят лошо. Ако не го хвалят лошо. Всичко каквото му говорят, той е недоволен. Толкова години сте следвали университет, но вие не сте изучавали признаците на недоволството. Какъв е цветът на недоволството? За пример, когато човек е завистлив или подозрителен, или отмъстителен, разни цветове има. Как познавате, например, че някой човек мрази? Какви са признаците на омразата? Има хора, които мразят и хични почернява лицето им. Има някой, на които лицето почервенява, като ви мразят. Има една физиогномия. Трябва да получите признаците на омразата. После да знае човек признаците на братството. Не в подробности. В подробности има друга една опасност. Лекарът, където ходи, само болести вижда. То е едностранчиво развитие на човека и психология на лекарите. Те вървят по един анормален път. Лекара трябва да знае в какво седи здравето. Те казват, този човек е анормален. Коя е нормата за здравия човек? Ако е яденето, най-хубаво е прасето. Ама казва, той е индиферентен. Индиферентността не е един признак за здравето. Болните хора са индиферентни. Здравия човек се интересува от всичко в живота. В него всички чувства, волеви действия са нормално развити, той диша живот, енергия. Той не се беспокои. Когато срещне едно препятствие в живота, усеща голямо удоволствие, както един юнак, който среща един противник, с когото се бори. Те, както математиците, те са смели хора. Като му зададеш една задача, казва дай ми сложна задача. То значи юнак. Насреща му седи трудна задача, ама той се бори. Безстрашлив. А он за страхливият, на него му треперят краката. А, казва, няма да може. Хване се за главата. Има хора, които рисуват, казват, тази картина не мога да нарисувам. А някой веднага вземе и я нарисува. Той е здрав човек. В него има едно знание. Усеща приятност в мъчнотиите. Усещате ли приятност в мъчнотиите, Вие сте здрав? Това е моя диагноза. Усещаш ли неприятност, когато си нещастлив, ти си болен човек? Тогава как ще тълкувате? Представете си, че Слънцето е едно разумно същество, с което може да се разговаряте. Допуснете сега тъй както нещата са в 1001 една нощ. Излизаш сутрин, когато небето е ясно. Разговаряш със Слънцето, но един ден облаците закрият Слънцето и то не се показва. Веднага създаде се във вас една мисъл, че Слънцето има нещо против вас. Право ли ще бъде заключението ви? Един от видните американски професори идва при него една вечер един от студентите му, но той така свил лицето си, че студентът като си отишъл казал се «Професорът е неразположен». Почти ме изпъди от стаята си. И какво се оказва? Голям цирий си бил набрал на професора на врата. Студентът си мисли, че спрямо него е била тази строгост. Всички тези понятия, които хората сега имат за добро разположение и лошо разположение, са неправилна диагноза. Ще имате едно право схващане. Най-първо какъв е признакът на едно здравословно състояние? Погледът ви трябва да бъде ясен, чист. Очите не трябва и да играят. Игране да няма. Малко тъй да се движат. Има едно движение на окото, както слънцето, медлено, периодически. Не трябва да бъде заковано на едно място. Вие ако гледате някой китаец, не можете да забележите никакво мърдване на окото или мускул. Просто мислите, че имате една статуя. Но в Китайците има едно тънко наблюдение. Обективният ум е толкова силно развит. В погледа му има една ирония. В китайца съзнанието е будно. Там, където някой път става прикъсване на европейското съзнание, съзнанието на китайца се пробужда. Следователно ти не можеш да видиш един китаец да се усмихне, защото той ще се усмихне там, където твоето съзнание ще се прикъсне. Щом твоето съзнание се пробуди, той е пак статуя. Китаяцът не обича да хаби енергия. Те са в едно спящо, почиващо състояние. Те обичат удоволствието. Има един писател, подобява китайците на прасета, физиогномически. И действително много умни са. Преди 20 на години, имали са спор с русите, идва руската флота. Почти да отворят война в далечния изток. Китайският адмирал отива на посещение на руски и му казва: Твоят господар и моят господар се скарали. Нима ние ще бъдем толкова глупави да се избиваме? Те и с халостни патрони няма да бием на месо. После ще се оттеглим. И ще пишем, че едно страшно сражение имаше между руската и китайската флот. Практическо схващане. Те са преминали тази стадия на развитие. Този европейски национализъм са го преживели преди хиляди години. Има ли да еде, китаецът е доволен, с малко се задоволява, но и когато намери, видели ли сте как еде? С две клечки еде ориз, но цяла редица непреривно в устата му. Но когато намерят много, тези техните мандарини, нашите турци са нищо пред китайците. Искам да ви покажа какво е човешкото съзнание. И бялата раса е минала през той състояние, но тя е излязла на по-висока степен на развитие. Не трябва сега повръщане назад. И повръщането има признаци от чисто физиологическо гледище и френологически. Челото почне да се навежда назад, двете челюсти се издават навън, брадата полягва, долните зъби се отеглят, очите изпъкват навън, Носът се скъсява. Изражда се лицето. И обратният процес, когато човек почне да се развива, челото излиза напред, челюстите се оттеглят назад, тежестта на мозъка отива отзад. И тази линия, от охото до основата на носа, трябва да се удължи. Този ъгъл, който се образува, във всички не е еднакъв. Обялата раса има повече възможности за развитие. Камперовят ъгъл е 82 градуса, рядко 90 градуса. За пример, коя мисъл вас ви интересува най-вече? Ама ваша мисъл. Защото има мисъл, която може да се натрапи отвън. Трябва да правите различие между разните състояния. За пример, настроението, какво нещо е? От гледащето на новата психология, настроението, това е едно по-низше състояние. По-низше съзнание, което ви влада. Група същества или на физическото поле, или от астралния свят са дошли. Под влияние на тяхното съзнание сте. Следователно, веднага се мини състоянието ви. Ту се усещате разположен, ту неразположен, ту въодушевен, ту обесърчен. Вие може да отделите едно съзнание от себе си. то и съзнание може да го отделите. Виждате, че то е външно. Даже дебелината на туи настроение ще усетите. Някое настроение е по-тънко, някое е по-дебело. Може да се измери с милиметри. Да кажем, той носът, нали? Фигура 28 която представя три триъгълника, един върху друг, средният тесен, горният равностранен, долният отделен от другите два, равнобедрен. Но отгоре началото има друг, още един тригълник. Вие него не го забелязвате между двете ваши вежди. Когато кажем човек да разсъждава, разбираме да обърнеш своята мисъл не надолу към земните работи, а към онези космичните прояви, закони. Оняко едва може да се забележи, у някой може да си види. Тук на градите и тук има друг един триъгълник, дихателната система. При правилното движение този триъгълник съвпада с слънчевия възел, при съзнателното дишане. Съзнателното дишане разбира когато човек е спокоен, когато човек е уверен, че в света има разумен закон, не фаталистичен. Върху него ще гради щастието си. Щастието е, което най-лесно се добива. Когато и да е от вас, в една секунда мога да ви направя щастливи. За пример седите, нямате пет пари в джоба си, казват ви. Сто хиляди лева ви завещават. Той е външната страна на щастието. Той е само физичната страна. Второто положение, някой може да ви направи щастлив, показва ви, че той има доверие във вас. Да намерите едно лице, което, каквато ще те погрешки да направите, всякога той да има доверие във вас, то е другото щастие. Погледнеш някого, той те погледне тъй на изкос, не те гледате и прямо. Ще се изправиш перпендикулярно, от центъра на слънцето до центъра на земята. Тогава ще дадеш поглед, чисто хоризонтален, без никакво отклонение нито надолу, нито нагоре. Гледаш ти като че широко схващаш. Поглеждаш с всичкото доверие като човек. Този разумният човек не гледа изпитателно. Когато гледаме човека, ние гледаме творението на Бога, душата му. В душата няма дефекти. За пример, онзи учен човек, когато разглежда някоя микроба, пробужда се съзнанието му, вижда всичките възможности скрити в тази микроба. Той го интересува, как може да се развие в бъдеще. После трябва да определи колко време трябва да го гледаш. Колко секунди, математически определено. Добрият поглед, колко време трае, колко секунди. Вие не сте правили опит, но то е определено. Трябва да видиш човека. Щом като го видиш, ти не ще махнеш погледа си. Ти минаваш вече напред твоето съзнание се повдига в четвърта степен. Добрият поглед е в трета степен. Щом е в четвърта степен, имаш друго съзнание. Има някои добри хора. Той обърне мигачите си надолу, но очите му са обърнате нагоре. Той те погледне и после почне да разсъждава. След този поглед той се отдаличи. Тогава пък вие ще имате какво да наблюдавате. Ако вие погледнете в един човек тъй по този начин, щом си отдалечите погледа в неговото лице, вие ще се отпечатате. Можето и да трае една секунда, някой път половин или няколко терци, 10 или 15. Нещо мине като светкавица. Виждате нещо хубаво, красиво, но то не е той, то сте ви, който се отразявате. Зато и когато съзнанието на някои хора е будно, той схваща, че когато ти се отразяваш на неговото лице, ако лицето ти е грозно, ще чувства той едно от ласкване антипатия, но ако образът ти е хубав, той ще ти обикне. Да не мислите, че всякога можете да гледате човека. Трябва да има светлина в духовния свят или на съвременен научен език казано условия. Сега тези правила може да ги прилагате, когато нямате с какво да се занимавате. Именно в кризите трябва да прилагате тези правила. Защо двама хора не се гледат едновременно? Единият само гледа, а другият представя платно, изображение. То е закон вътре в природата. Какво подразбират, когато се изчислява квадратурата на кръга? Ако вие завъртите един квадрат около неговата ос, какво ще получите? Фигура 28.2, която представя един квадрат с двата диагонала и стрелка обратна на часовниковата посока. Ако го завъртите около неговия център, кръг. Допуснете сега, това е една плоскост. Имаме в съзнанието един иллюзионен свят или мечтан. Може ли върху този свят да построите реален свят? Може. Ако тези линии са живи, тези същества, които се движат в тази плоскост, ако вие в тях възбудите друго едно движение, в друга една посока, те ще образуват триизмерен свят и следователно той, което е било иллюзия, ще стане реалност. Тогава според съвременната философия, каква е формата на безкрайното пространство? Има ли форма? Щом се мисли за какъвто и да е край, за каквато и да е форма, то е едно ограничено пространство. Реалните неща в света, те са безгранични и без форма. Безграничните неща са реалните неща. Представете си една форма, една човешка форма, ако се яви в съзнанието ви за една милионна час от секундата, какво ще стане? Ако се появява и изчезва, Значи, всякога може да се създаде и всякога може да изчезва. Допуснете едно същество, което съзнава своята форма, а няма форма. Само във себе си има форма, а отвън не се проявява с форма. Тогава къде е формата? Той и е безграничното, безконечното. Те са толкова високи измерения, че който падне оттам, няма да се върне. Вечното не е от четири измерения, не е от 5, 6, 7, не е. Измеренията са непонятни. Вие схващали ли сте някой път, какъв е вашият истински образ? Той, което сте, той не е още вашият духовен образ. Той, което сте отвън, не сте още. Казват външността, показва човека. Он а онзи физиогномист ясновидец. той вижда друго едно тяло, в което се чете. Тук го вижда, но не е този. И след той се изгубва. Интересно е той състояние. Някой мисли, че може да чете по лицето на човека. То е една иллюзия. Ти трябва да намериш една примка, откъдето да можеш да разгаднеш. Но трябва да имаш тази чувствителност. Аз, когато правих своите изследвания с Кортеза, най-силната ясновитка в обикновено състояние не вижда, но като влезне във своята стая, като се изправи пред иконите, разгатва нещата. Намери се в един нов свят и тя казва, аз познавам хората по очите. От окото почвам да чета живота. Като схване този първи лъч, чете. Върху гроба на някой от починалите трябва да има някой близък и ще прочете всичко. Има същества живи, тя ги познава, познава вибрациите и този умрелият седи при гроба вързан, не е заминал още, разговаря с него. Тя вижда умрелите там на гроба, чакат да възкръснат. Човек, който иска да вижда мъртвите, трябва да бъде много силен, понеже те имат други трептения, ще се роди едно състояние на страх, зато и като погледнеш, че той е жив. Мислиш ли, че той е мъртъв, веднага неговото съзнание ще дойде. Не трябва смъртта да играе някоя роля. Хубаво е да правите упражнения психически, заякване, неотъпяване на нервната система, но като увеличавате вашата чувствителност да разбирате законите, да самовладете чувствителността си. Друго яче в чувствителността ще се роди празнота, която е още по-ужасна отколкото чувствителността. Само светлият път на мъдростта води към истината.